Så er vi tilbage igen efter det sprøde jazznummer. Altså, der, der er lidt food på den, der er lidt gas på den. Altså, så der er, er smæk på. Så er vi i gang. Så, så er vi i gang. Ja. Og vi skal se og snakke lidt. Nu har vi nu kom vi jo omkring. Det er altså humlen som, som plante, og vi har bare lidt i tjekkiet med noget god traditionel pilsner. Ja. Og når man laver et afstilling om humle, så, så man komme det. kommer man ikke om det. Vi skal snakke om IPA. Det er... India Pale Ale. Det er den... Øh, altså, nu talte vi før om hop forward og malt-forward øl. Det er... IPA er nok den mest hop-forward hopforward. hop Der findes... Nogen findes mere end andre. Altså, der er, der er... Der Hvorfor er nogen IPA, der er, er, er... Altså, den engelske traditionelle IPA for eksempel er jo... Egentlig ikke så humlet igen. Den er lidt mere humlet end det, man var vant til at drikke i England på det tidspunkt. Som ikke var humlet overhovedet, men nærmest. Øh, nej, nej. Men... Stilen har vokset rigtig meget på de sidste 20 år. ikke og, øh, og har produceret nogle øl, hvor man nærmest lige så godt bare kunne sidde og tykke på en humleblomst og få et glas vand til ved siden af. Altså, det er en meget populær øltype, men, men der er så også bare mange, som, som synes, at den er lidt for meget, fordi at humlen virkelig er så... Meget fremme i, i førersædet og bare virkelig tager dig og griber der rundt om tungen, og trækker der med rundt. Præcis. Det er ikke alle, der kan lide det. Jeg elsker det personligt meget højt, men... Uh... Det er... Det er en, altså, det kan godt være hårdt. Det, det, omvendt, det er også lidt en tilvend. er det også... Mange, mange siger, det er den stil som har, som har grebet dem, imens de var vant til bare at drikke pilster og ligesom har trukket dem ind i hvad... Øl og specialøl i det hele taget også kan være. Og jeg tror jeg tror egentlig, det er fordi, at det er en, det er en af de specialølstyper, som faktisk smager rigtig meget af, af det, man er vant til. Altså der er noget malt, og der er noget humlede bitterhed, og der er lidt humlede frugtsmag, som man siger. Og, og det minder jo egentlig altså, rent smagsprofil mæssigt det er meget anderledes end en pilsner, men man kan også godt mærke, at alle de ting, der er i en pilsner, også er i en IPA. Ja, men altså, man kan måske også sige noget om, at det er en anden form for founder-effekt, for ikke at blive alt for genetisk i det, men altså, at at IPA var noget af det første, som IPA og pale ale var noget af det første, som, som de amerikanske hjemmebryggere bruggede, da de, da de fik lov til rent faktisk at bruge øl på hjemmebrygsniveau. Der havde været nogle, nogle regler mod det, som bare spillet over fra, øh, fra forbudstiden med at nå okay vi er her, vi fjerner forbuddet, men i må fandme ikke brygge eget Det er, det skal foregå på et rigtigt bryggeri. Men så i 70'erne så kom Jimmy Carter og hvad øh, verden. Ja, og altså Vildt fjern fjernede forbudet mod det. Og lige pludselig fra den ene dag til den anden nærmest, så var der jo bare hundredvis af bryggerier i USA, og nu er der jo tusindvis. Ja, altså det, det skal der også være, det er et stort land, det kan Præcis. det. Præcis. Altså, taget betragtning af i Danmark, der har vi omtrent 200 lidt over. Cirka. Og altså, vi er jo en brygdel af de folk, der bor i USA. Så det er, altså, markedet yeah. kan holde til det i, i et land som USA. Og altså, størrelsen af landet taget betragtning af det også. Jeg tænker, vi kan, jo ikke, vi kan jo ikke drikke, altså, vi kan jo ikke snakke om IPA, uden at også skulle drikke en IPA til. Nej. Så, så vi har taget en West Coast IPA, som det hedder. No. Hvilket er... Måske kan man tale om, om anden bølge af IPA'en på den måde. Fordi vi har det er mening. De, vi har de traditionelle øh, engelske IPA'er, som, som er ja, altså fra England, som har deres tid tilbage til kolonitiden, ved at det var en øltype, der blev meget populær i... Altså især inden, blandt de tropper, og altså hele embedsværket, der var i stand derover. Ja, der, der florerer af til en historie om, at IPA blev brygget særligt i humlede for at kunne holde turen til, til, til Indien på skib, og det passer ikke helt. Det er lidt en røverhistorie, ja, øhm, altså, for der foreligger det, det, det noget. Det kommer også af, af fordi at et fordi altså IPA, eller hvad hedder det humle, de har, har den konserverende effekt. Det har den. Men, øh, Men man det skal er, også man skal huske, at der faktisk er historisk evidens for, at mange af de øl, som man til at begynde med, havde med på skibene til Indien faktisk var mørke øl. Og at mange sømænd endda er at de mørke øl blev... I hvert fald ikke tabte kvaliteten, måske endda blev bedre på turen til, uh, til Indien. Men det handler simpelthen om, at en, en brygger i London bag i midten af 1800-tallet, fandt på at brygge de her lyse lidt mere humlede end, Som jo igen slet ikke minder om de amerikanske IPA'er, vi får i dag. Det er meget, altså hvis man drikker en, en Fullers engelsk IPA for eksempel, så er det meget mere tråd med det, som man drak dengang. Men selv den er nok også væsentligt mere humlede, end, ja, de, var før. end, end, de, end de helt gamle India indiapelæls. Men, ja. men det er jo simpelthen et spørgsmål om, at lige pludselig så, så bliver den her øl populær, og så øh, så var fanden jo løs i laksegade. altså så var der i løbet af de næste 200 år bare kridtet banen op til en kæmpe udvikling i, i ja. og det er Folk er gået ud af en lille, bitte tangent altså med, med de mørke øl, der blev ja. sendt afsted. Altså, der, er jo, der er jo ting, som altså den type, der hedder Export er jo specifikt lavet. Export og Tropical Stout var jo øltyper, der blev lavet i kolonierne eller til kolonierne. I dag har man, har man et eksempel som Lion der brygges på Sri Lanka. Hvilket er altså en hel gedinstavt, men altså... Men som egentlig er, har, har sine rødder helt tilbage i... Kolonitiden. Kolonitiden, ja. Men øh, vi har du har hældt en øl op til os her. Og det er jo en som sagt en West Coast IPA. Ja. Det er... Ja, en bil, er I pæn. Ja. Det ja. er... Vi kommer meget mere ind på, hvad, hvad West Coast præcis er for noget lige om lidt. Men ja. det er en IPA fra Het Øltje. Et hollands bryggeri, som har brygget en masse forskellige øl, altså de har de er ret nye her nede hos os i, øh, i studenterbaren på studenterhuset her i Aarhus, <laughs> men de har lavet rigtig mange forskellige ting og har egentlig lavet nogle, nogle ganske ganske glemrende humlede humleøl. Det kan være det, det kan måske være lidt relevant for os at sige det her, at øh, altså den her øl den er brygget med med eksklusivt amerikanske humler selvom den er fra Holland. Ja. Og det er altså det er Citrahumle, Chinookhumle og så mosaik, som er altså er alle altså det alle alle nogle nogle typer af humle der er der er forædlet og opdyrket i USA, ja, yeah. oprindeligt set. Skal vi smage på det? Det kan vi gøre. Skål. Skål. Altså den altså den er, den er, den er stadig bitter, men det er sådan meget meget velbalanceret bitterhed, som så har altså giver plads til at at humlens smag, aroma eller ja, altså smagsnuancer kan træde frem. Det hvor man er kan smage en... noget, noget citrus, noget. Altså ja, yeah, yeah. det, det, det er en rigtig rigtig dejlig friskøl. Ja. Der er ikke der er ikke så meget altså nogen nogen øh, IPA kan godt være sådan meget meget pegnie, sådan lidt fyrrigagtig. Det synes jeg ikke, man, man smager så meget af den her, det er mere sådan det er mere sådan en ro humle det her. Ro humle og, og lidt citrusagtig syrlighed. Ja. Der er lidt øh, der er lidt tropefugt, men det er godt være, at var mere da det. Det er helt klart ja, det er helt klart citrusen som du siger, der, der dominerer. Ja. Vi skal måske jo lige nævne det der Bird of Prey, ja. IPA på 5,8% fra ja. ølse. Altså, det, det er igen et, et, øh, et mere moderne take alligevel på, en, på sådan en West Coast IPA. Fordi de helt hele originale West Coast iPA blev brugt af Sierra Nevada, som er sådan noget, man kan nærmest finde i hvert supermarked med respekt for sig selv. Det, det er rimelig udbredt. Altså, blev så blevet det i hvert fald de sidste borgere også er hjemme. Uh, de fleste uh, har nok bemærket de her små... Uh, flasker med de grønne etiketter med henholdsvis ekstra pellal og uh, torpedo IPA fra sig det var der nu siger jeg at de fleste men hvis man har været i ølafdelingen i fødselsdags så hvis, kan man hvis, i hvert fald finde man, den der hvis man lige kigger over skulderen og i stedet for at kigge på at der er en helt kasse royale klassik til ja jeg ved ikke 100, 100 kroner kr. så øh, kan man lige kigge over skulderen og så se på nogle af de andre øl der egentlig også er i supermarkedet altså ude, uden sådan at komme efter dansk supermarked og koop og sådan noget, så er det generelt lidt skuffende meget, det de har, men en gang imellem har de også noget, der er... Man kan være heldig. Ja, altså... Det og der findes det mange, så, mange gode øl i, i, det, i det danske supermarked. Men jeg tænker, nu har vi siddet og snakket lidt og logget lidt med det her, det her West Coast IPA, og jeg ja. tænker, at vi, vi er nok lidt nødt til at, at dykke ned i det. For Det er jo en trend, der starter, for, som du sagde <går> med Michelle for... Det er jo snart 40 år siden Mjøl. Ja, det er jo utro, utro, utro, utrolig længe siden. Altså, I forhold til de sådan helt moderne øl. Amerikanerne har gået og hørt meget pisse om deres øl de sidste 40 år. Men det er har jo i stort træk fordi, at det, er, altså, det har været meget lokalt, light og Meget regionalt. Miller og, og alle de store makrobrygger i USA er blevet bedre. Det, som USA er blevet kendt på, og som, som du siger, det har været de lokale, som, som brygger de spændende øl. Så meget af det spændende amerikanske øl, har ikke rigtig været uden for USA. Indtil ikke, ikke engang uden for deres stat. For 10-15 år siden. Og det, altså det, det er stadig sådan lidt nu, at, at meget af det at de, at de rigtig fede øl, de laver derovre, hikes sådan national distribution. Du kan nærmest kun få det i bryggeriet, eller meget tæt på. Det gælder lidt en skam, men sådan er det, når man har alkoholdistributionsloven, der stammer tilbage fra en gang, hvor det var forbudt at sælge alkohol. Men ja, der var et bryggeri, der hedder Chia Nevada, som begyndte at købe de der amerikanske humletyper og sige, at de er billige, fordi at... De var ikke så populære endnu. De var ikke så populære i Europa. Altså, jeg, jeg, tror, change. jeg tror lidt, at, øh, at bønderne, der, der foredlede de her humler og dyrkede dem, de havde måske lidt håbet på, at de kunne sælge dem til nogle store bryggerier i Europa eller til Altså bare botveje sig til Anheuser Bush for, ekse for eksempel. Og få dem til at bruge det, men, men altså igen, det er var, jo de var nogle langt mere sådan, i, i mine øjne, spændende humler, men altså også de virker bare ikke sådan rigtigt til en pilsner. Det, det Hopper, altså det, det er de lidt for, altså de tager skulle lidt for meget rampelyset fra, fra alt det andet. Der, ja, der, er flere, altså der er flere, der er flere der at eksperimentere med moderne pilster nu, hvor de for eksempel <coughs> bruger mosaik eller cascade eller citrus. Men jo alle er amerikanske humler med en vis bitterhed og en vis aroma. Altså sådan sådan mere klassiske IPA humler. Ja, det, præcis. Og øh, så man er begyndt at komme der med deres bilsner, og det, det producerer egentlig nogle spændende øl. Ja, men de smager, men, øh, de smager bare mere IPA, det er det. Altså, det. Grunden til, grund til, at vi, skal, vi selvfølgelig er nødt til at nævne her, at, til, at, at West Coast-bølgen hedder West Coast, er fordi den i det store hele startede over på den amerikanske vestkyst, sjovt nok, med, med nogle bryggere i blandt andet Oregon og Californien. Og præcis, Oregon og Nej, sæt, hvad det? Washington, Washington State. Ja, præcis. Altså Washington og Oregon er jo egentlig de helt store humlestater. Hvor hvor mange af humle aflerne befinder sig. Og hvor en stor del af de amerikanske humler kommer fra, At, når de bliver høstet hvert år og kommer ud til de forskellige brygger. Der, der er især to dele. Jeg kan kun lige huske Yakima dalen, som ligger i Oregon. Nej, den ligger vist nok i Washington og så er der den anden del, hvor altså hvor største delen af alt det amerikanske humle bliver både foredlet og dyrket. Og det der, er det, der er interessant ved det, det er, at den ligger på omkring samme breddegrader som som Hallertau-regionen i Europa nede i Tyskland og hvad hedder den øh, området hvor SARS bliver dyrket i Tjekkiet. Altså det, det dyrket altså 90 procent af alt humle i verden, altså der dyrkes indenfor 10 breddegrader. Yeah. Altså, ja. Og de, og, de og de sidste 10 bliver dyrket i Australien og New Zealand på den modsatte, men yeah, yeah, alligevel yeah, sådan en cool. rimelig ekvivalente breddegrad, bortset fra det så er det på den sydlige halvkugle. Ja, ja, altså, altså det er jo, du er lige så langt fra Equator, det er bare på den anden Ja, ja. Altså. Du har lige taget Washington, og så du spejlet den ud og så er det New Zealand. Mm. Klimaet What? er også det, det samme. Det, det, det er lidt mere nyt, men det er meget inter interessant, det der sker, i, i, især i New Zealand nu, synes ja. jeg. Med Nelson Sauvon og Det er jo sådan lidt den, den, den, den første humle, Nelson Sauvon, som virkelig har nogle, har nogle drue, Altså nogle druge aromaer, den, den har. Sådan, og det er derfor, den også hedder Nelson Sauvon, fordi den minder lidt om, om Sauvignon Blanc. Ja, altså ved vi en stor. Jeg synes selv, at er en super interessant humle. Men den er desværre super dyr, så der er ikke så mange bryggerier, der bruger den. Eller der er mange, der gerne vil bruge den, men det, den, den tager sgu lidt øh, for store produktionsopkostninger. Den er, den er dyr. Og det er jo også til dels, fordi altså, det, det giver jo lidt sig selv, at USA, som jo er et meget industrielt land i alle hensener, har, har mulighed for at producere lidt mere af den her amerikanske humle, hvor New Zealand jo er meget mere, sådan... Low-key. Men de laver nogle fede ting, og... Mange... Altså, hvis man har været på en ølbar de sidste to år tid, har man nok også set nogle nye humler, som... ikke har været så meget oppe i tiden før. Blandt andet som uh, Motueka og... Galaxy. Pacific Jade og Galaxy, Galaxy fra Australien. Øhm, men også sådan noget, som... Whitey eller Challenger og Willamette er også dyrket i... Uh... Nej, Will Willamette. Willamette Valley er i uh, Oregon. Ja, yeah. yeah. men de, de har fået en variant fra uh, New Zealand, som også er, er god, og som yeah. sagtens kan konkurrere med, med den Men det var den anden del, jeg kunne huske, hvad hed. Willamette Valley har man i Oregon, og Yakima har man i uh, Washington State. Yeah. Ja. Tarhek her er også fra New Zealand. Men det er, det er en spændende udvikling. Og altså, det, det, det, det, det er lidt ligesom, at, at man bare har åbnet ja, for, for the gates Fordi at, altså, før har det været lidt sådan, ah, humle, det skal bare give lidt bitterhed, og det skal ikke være alt for voldsomt. Og så kom der ligesom bare en, en ny tankegang på det, at man sagde, have for helvedet, humlen, humlen, lad os bare give den løs. Vi skal prøve at se, om vi kan lave en humle, der smager candyfloss så prøver vi det, og så er der måske nogen, der kører det. Præcis. altså alt er virkelig at nu, hvor det har været meget, meget, meget afgrænset, hvordan humlen skulle smage for altid. Præcis. Jeg tænker, det egentlig lige om lidt op. skal vi jo smage en, en New England IPA, som er en, en helt anden type af, af india pale som virkelig showcaser den moderne udvikling med humlen og ja. hvor meget man kan, man kan tvinge ud af den her lille relativt uansetlige plante. Det, det, det er det, det sidste, allersidste skud på stammen, som er begyndt at blive stort. Det er meget nyt. For, altså et år og halvandet års tid siden. Før det så kendte folk det overhovedet ikke rigtigt. Men jeg tænker, før det skal vi høre musik musiknummer mere. Det, så har vi også lidt tid til at drikke ud. Det vil være smart. Det er dejligt. Det bliver CJ Blues med Oscar Peterson Trio. Og Jakob, hvad er det for et nummer? Det er, altså, det er Oscar Peterson. Jeg kan ikke huske, hvem der spiller bas og hvem der spiller trommer. Det er for den side underordnet, hvis der sidder nogle store, jazz nørder hoveder derude, som er i endelige, altså band over mig. Det er ikke mening, Men det er et liggert, simpelt lille nummer, som ja, bare er en altså, jam over, over en c skala For at citere, det svinger. Det gør det. Her kommer C-Jam Blues.